Розділ 43. Крозія. 69 градусів 37 мінут 42 секунди північної широти, 98 градусів 41 мінута західної довготи. 25 квітня 1848 року. Він заснув на ходу. Розія перелічував Фітс Джеймсу резони на користь та проти подальшого перебування моряків у таборі терору, коли вони вдвох ішли йшли ті дві милі на північ через туман до Каїрна Джеймса Роса. А ж гульк Фітс Джеймс уже трясе його, щоб розбудити. «Ми на місці, Френсісе. Оцей великий білий валун біля берегової криги. Ми з Вікторією та Каїрн мають бути десь ліворуч від нас. Ви насправді спали на ходу?» «Ні, звісно, ні», – прохрипів Крозі. «Тоді що ви мали на увазі, коли сказали «не прогавте шлюбки з двома скелетами» і «не прогавте дівчат, які проводять спіритичний сеанс»? Це якась нісенітниця. Ми з вами обговорювали, чи повинен доктор Гутсер залишатися в таборі терору з тяжкохворими моряками, поки сильніші з нас спробують дістатися до Великого Невільницького озера з чотирма шлюбками». Усього лише думки в голос, промимрив Кроз'є. «Хто така мемо Мойра?» – запитав Фітс Джеймс. «І чому вона не повинна посилати вас до причастя?» Піднімаючись пологим схилом, Кроз'є стягнув кашкета і вовняного шарфа, щоб туманне холодне повітря освіжало обличчя. «Де ж цей бісів каєрна? роздратовано сказав він. «Не знаю», – відповів Фітс Джеймс. «Мав бути тут. Навіть сонячного ясного дня я завжди йду вздовж берега цієї затоки до білого валуна біля айсбергів і потім повертаю ліворуч до Каїрна на мисі Вікторії». «Ми не могли проскочити повз нього», – сказав Крозє. «В іншому разі ми б уже опинилися на сраній паковій кризі». Вони блукали в тумані, шукаючи Каїрн майже 45 хвилин. У якийсь момент Кроз'є сказав, ця клята біла тварюка з криги забрала її, сховала деінде, щоб збити нас з пантелику. Фітс Джеймс тільки подивився на старшого за званням офіцера і нічого не сказав. Нарешті, намацуючи пліч-опліч шлях, як двоє сліпих, не ризикуючи розходитися в різнобіч у каламуті туману, переконані, що навіть не почують крики один одного через постійний гуркіт грому, що наближався. Вони буквально перечепилися об Каїрн. Раніше вона стояла не тут. «Скидається на те», – погодився інший капітан. Каїрн Роса із запискою гора в ньому стояв на вершині узвища на кінці мису Вікторії. А ми зараз за сотню ярдів на захід звідси, майже внизу долини. «Дуже дивно», – сказав Фітс Джеймс. «Френсісе, ви бували в Арктиці багато разів. Чи цей грім і блискавки, якщо вони почнуть бити, звичайні тут у високих широтах цієї пори? «Я ніколи раніше не чув грому і не бачив блискавиці аж до середини літа», – прохрипів Крузія. «І жодного разу таких, як ці, звучить як щось страхітливе». «Що може бути гірше за грозу в кінці квітня, коли температура ще нижче нуля?» «Гарматний вогонь», – відказав Крузія. «Гарматний вогонь?» з рятувального корабля, який пройшов відкритими розводдями від протоки Ланкастера і через Піллузунд, тільки щоб знайти розчавлений ребус і покинутий терор. Вони стрілятимуть зі своїх гармат 24 години поспіль, щоб привернути нашу увагу, перш ніж відплисти геть. Френсіс, будь ласка, припиніть, сказав Фіц Джеймс. Якщо ви продовжите, мене може знудити, а я сьогодні вже виконав свою норму блювання. «Даруйте», – сказав Кроз'є, намацуючи щось у кишенях. «Чи є, бодай, один шанс, що це справді гармати, які стріляють, аби привернути нашу увагу?» – запитав молодший капітан. «Цей гуркіт звучить, як гарматні постріли». «На це шансів не більше, ніж отримати сніжкою в пеклі у сера Джона Франкліна», – сказав Кроз'є. «Ця пакова крига, тверда як камінь, скувала все аж до самої Гренландії». «Тоді звідки цей туман?» – здивувався Фіц Джеймс. Його тон голосу був радше допитливим, ніж розпачливим. «Ви щось шукаєте у своїх кишенях, капітане Крозі?» «Я забув узяти із собою латунний циліндр для записки, який ми прихопили з терору», – зізнався Крозі. «Я намацав щось велике у кишені свого плаща під час поховальної служби і подумав, що це циліндр, але це тільки мій бісів пістоль». «А папір ви взяли?» «Ні, Джобсон приготував кілька аркушів, але я залишив їх у наметі». «А ручку ви принесли? Чорнило?» «Я з'ясував, що чорнило дуже швидко замерзає, якщо не носити чорнильницю в торбинці біля самого тіла». «Ні ручки, ні чорнила», – зізнався Крузія. То нічого, у мене в кишені жилета є і те, і інше. Ми можемо скористатися запискою грехи Магора, написати просто на ній. Якщо це той самий чортів каїрна, пробурчав Крозє. Каїрна Роса був за вишки шість футів, а ця штука ледь до моїх грудей дістає. Обидва чоловіки почали витягувати каміння з підвітряного боку Каїрна. Ім зовсім не хотілося розбирати всю піраміду, а потім знову відбудовувати її. Фіц Джеймс натрапив на дірку, сягнув у її теміні рукою і витягнув звідти латунний циліндр, потьмянілий, але все ще не пошкоджений. «Хай мене проклянуть і нарядять у блазенський костюм», – вигукнув Крузє. «Це Грехемів? «Мабуть, так і його», – сказав Фіц Джеймс. Стягнувши зубами рукавицю, він незграбно розгорнув пергаментний сувій і почав читати. 28 травня 1847 року. Кораблі її величності «Еребус» і «Терор» перезимували у кризі на 70 градусах 5 минутах північної широти та 98 градусах 23 минутах західної довготи. Після зимівлі 1846-1847 року біля острова Бічі на 74 градусах 43 минутах 28 секундах північної широти Фітс Джеймс урвав читання. Зачекайте, це ж неправильно. Ми провели біля Бічі зиму з 1845 на 46 рік, а не з 46 на 47. Цю записку сер Джон продиктував грехем у гору, перш ніж той залишив корабель, – прохрипів Крозія. Мабуть, сер Джон тоді був так само втомлений і від цього кепсько метикував, як ми зараз. Ніхто й ніколи не був таким втомленим і від цього так кепсько метикував, як ми зараз, – сказав Фітс Джеймс. Так, далі у записці йдеться. Експедицією командує сер Джон Франклін. Усе гаразд не розсміявся і не заплакав. Він сказав. Грехем Гор заклав цю записку усього за тиждень до того, як сера Джона вбила та тварюка з криги. І за день до того, як вона вбила самого Грехема, сказав Фітс Джеймс. Усе гаразд, наче йдеться про геть інше життя, правда ж, Френсісе? Чи можете ви пригадати час, коли будь-хто з нас міг із чистим сумлінням написати таку річ? На берегах записки є вільні місця. Якщо хочете, можете там писати. Чоловіки притислися до кам'яного каїрна з підвітряного боку. Температура повітря впала, здійнявся вітер, але туман продовжував клубочитися довкола них, наче йому було байдуже до подувів вітру чи морозяної погоди. Починало темніти. На північному заході й далі гуркотіла канонада. Кроз'є подихав на маленьку переносну чорнильницю, щоб нагріти чорнило. Вмочив у нього ручку, пробивши крижану кірку, обтер кінчик пера об свій промерзлий рукав і почав писати. 25 квітня. Кораблі її величності Терор та Еребус, затерті Кригою з 12 вересня 1846 року, були залишені 22 квітня за п'ять ліг на північ-північний захід звідси. Офіцери та матроси загальною кількістю 105 душ під командою капітана ФРМ Кроз'є висадилися тут на широті 69 градусів 37 мінут 42 секунди та довготі 98 градусів 41 мінута. Ця записка була знайдена лейтенантом Ірвінгом під Каїрном, імовірно побудованим сером Джеймсом Росом 1831 року, за чотири милі на північ від табору, куди була закладена командором Гором у червні 1847 року. Проте Каїрн сера Джеймса Роса не був знайдений, і записку було перенесено сюди, в це місце, у Каїрн споруджений сером Дж. Росом. Крозія припинив писати. «Що я в біса нагородив, подумав він. Крозія примружився, перечитуючи останні кілька рядків. «Під Каїрном, ймовірно побудованим сером Джеймсом Росом 1831 року, проте Каїрна сера Джеймса Роса не був знайдений». Крозія втомлено зітхнув. Джон Ірвінг, який далекого серпня минулого року вирушив на острів з першим вантажем корабельного майна зеребуса Ребуса та Терору до місця майбутнього табору, отримав наказ спершу знайти мис Вікторії Каїрну Роса, а потім облаштувати склад продуктів та спорядження для табору за кілька миль південніше від нього в затишнішому місці бухти. Ірвінг неправильно позначив Каїрн на їхніх перших грубо намальованих картах. За чотири милі від складу, хоча насправді там було дві милі, але вони швидко виявили цю помилку під час наступних санних походів. Зараз своїм перевтомленим розумом Кроз'є чомусь вирішив, що циліндр з повідомленням гора з якогось дива був перенесений. Кроз'є труснув головою і подивився на фіс Джеймса, але другий капітан сидів на снігу, поклавши руки на підняті коліна, а голову примостив на руки. І тихо хропів. Тримаючи аркуш паперу, ручку і маленьку чорнильницю в одній руці, Крозія зачерпнув жменю снігу другою рукою в рукавиці і розтер ним обличчя. Від пекучого холоду він пересмикнув плечима і часто заморгав. «Зберися, Френсісе, заради Христа зберися!» Він шкодував, що в нього немає іншого аркуша паперу, щоб переписати все спочатку. Дивлячись на нерозбірливу базгранину, що вкривала береги Аркуша, де слова розповзалися, як маленькі мурашки, всередині вже заповненого офіційним повідомленням, набраним друкарським шрифтом, будь-кому, хто знайде цього листа, пропонується переслати його секретаріату Адміралтейства, нижче повтореним французькою, німецькою, португальською та іншими мовами, а під цим повідомленням читалися горові кривулі, Крозія не впізнавав у власного почерку. Письмо здавалося розбитим паралічем, його немову судомило викривляло, наче писала людина, яка була або перелякана, або замерзала, або помирала. Або все одразу. «Байдуже», – подумав він, – «все одно ніхто ніколи цього не прочитає. А якщо й прочитає, то через багато часу по тому, як усі вони будуть мертві». «Менше з тим». Можливо, сер Джон завжди розумів це. Мабуть, саме тому він не залишив жодних послань у латунних циліндрах на бічі. Він від самого початку усе знав. Крозіє вмочив паро у швидко заморозаюче чорнило і почав знову писати. Сер Джон Франклін помер 11 червня 1847 року. І загальні втрати експедиції на цю дату становлять 9 офіцерів і 15 матросів. Роз'їзд знову зупинився. Чи не помилився він із часом? Чи включив він Джона Ірвінга до числа загиблих? Йому ніяк не вдавалося підрахувати. Учора під його опікою було 105 душ. 105 залишалося, коли він покинув терор, свій корабель, свій дім, своє життя. Він не виправлятиме цього числа. У горі аркуша на шматочку вільного місця, що залишився, він нашкрябав: F «Р. М. Крозія», а потім приписав «Капітан і старший офіцер». Він розбудив фіт Джеймса легенько, штовхнувши того ліктем. «Джеймсе, поставте тут свій підпис». Другий капітан протирочив, тупився в аркуш, але, схоже, не завдав собі клопоту прочитати написане і поставив свій підпис там, де вказав Крозія. «Додайте капітан корабля її величності Ребус», – сказав Крозія. Фіц Джеймс так і зробив. Крозія згорнув аркуш, засунув записку назад у латунний циліндр, щільно його закрив і поклав на попереднє місце. Френсісе, ви вказали у записці, куди ми прямуємо і коли ми виходимо. Крозія усвідомив, що він цього не зробив. Він почав пояснювати, чому, чому він вирішив, що смертний вирок морякам уже винесено. Байдуже, залишаться вони на острові чи підуть геть. Чому він досі не вирішив, куди вони попрямують – до далекої Бутії чи до легендарної, але жахливої, великої рибної річки Джорджа Бека? Він почав пояснювати Фітс Джеймсу, як вони до такої сраки дійшли, в яку сраку збираються і чому ніхто ніколи не прочитає їхніх сраних записок. Тож чому просто не… Ш... прошипів Фітс Джеймс. «Щось кружляло довкола них». Зовсім близько, одразу за межею видимості, упелені туману, що клубочився і стелився над землею. Обоє чоловіків почули важкі кроки на рійні та кризі, а також уловили дихання якоїсь великої істоти. Вона пересувалася на чотирьох лапах не далі, ніж за п'ятнадцять футів від них, в густому тумані. Звуки ударів велетенських лап об землю було чітко чути навіть на тлі канонади віддаленого грому. Фуф. «Хуф!» Крозіє чув натужні видихи, що супроводжували кожен важкий крок істоти. Зараз вона була позаду них, огинала каїрна, кружляла довкола них. Чоловіки схопилися на ноги. Крозіє видубув з кишені свій пістоль. Він зубами стягнув рукавицю і звів гачок, коли кроки й дихання стихли прямо перед ними. Але істота все ще залишалася поза їхнім полем зору, огорнута густим туманом. Кроз'є був упевнений, що відчуває сморі до риби і падла від його дихання. Фіцджеймс, Джеймс, який усе ще стискав у руках чорнильницю і ручку, який йому повернув Кроз'є і в якого не було із собою пістоля, вказував у туман, де, як йому здавалося, причаїлася істота. Хруснув гравій, коли істота, крадучись, рушила до них. З туману на висоті п'яти футів над землею повільно почала витикатися трикутна голова. Волога-біла шерсть зливалася землею, Нелюдські чорні очі втупилися в них з відстані всього шести футів. Крозьє спрямував свій пістолю точку трохи вище понад цією головою. Його рука була такою твердою, що йому навіть не треба було затамовувати подиху. Голова присунулася ближче, випливаючи з туману, наче окремо від тіла. Потім показалися велетенські плечі. Крозія вистрілив, цілячись високо, щоб не влучити в цю морду. Постріл був гучним, просто оглушливим для нервової системи, виснаженої до краю цингою. Білий ведмідь, трохи більший за ведмежа, перелякано заревів, став дибки, позадкував і кинувся навтюки на всіх чотирьох, замить зникнувши в тумані. Тупіт лап по ріні було чути ще добру хвилину, а потім він затих, віддаляючись у північно-західному напрямку, де лежала морська крига. А Крозі і Фітс Джеймс розреготалися. Вони ніяк не могли зупинитися. Щоразу, коли хтось із них втомлено замовкав, інший починав знову, і ось уже обидва реготали як божевільні, віддавшись бездумним веселощам. Від сміху їм уже боліло в боках. Крозія випустив з рук пістоль, і обоє просто зайшлися сміхом. Вони плескали один одного по спині, тицяли пальцями кудись у туман і реготали до сліз, які замерзали на їхніх щоках та бакенбардах. Щоб утриматися на ногах, вони вхопилися один за одного і зареготали ще сильніше. Обидва капітани повалилися на гравій, обпершись спинами на каїрн, і сама ця дія знову спричинила вибух сміху. Зарештою Регіт перейшов у хихотіння, хихотіння в ніякове пирхання, а потім кілька разів наостанок гигикнувши, чоловіки замовкли віддихуючись та відсапуючись. «Знаєш, за що б я просто зараз віддав своє ліве яйце?» – запитав капітан Френсіс Крозія. «За що?» «За склянку віскі. Тобто за дві склянки. Одну для мене, другу для тебе». «З мене частування, Джеймсе. Я пригощаю». Фіц Джеймс кивнув, змахнув замерзлі сльози звій і обібрав бурульки зі шмарклів з рудих вусів та бороди. «Дякую, Френсісе. І перший тост я виголошу за тебе. Я ніколи не мав честі служити під керівництвом кращого командира і кращої людини». «Я можу ще раз попросити у тебе чорнильницю та ручку?» – запитав Кроз'є. Натягнувши рукавицю, він знову розібрав каміння, знайшов циліндр, відкрив його, дістав звідти аркуш, розгорнув його і прилаштував догори дригом на своєму коліні, стягнув зубами рукавицю, пробив пером кригу в чорнильниці і на вузькій смужці вільного місця, що залишалося під його підписом, написав. І завтра, 26 квітня, ми вирушаємо в дорогу, тримаючи курс на велику рибну річку Бека.